o fixome moitísimo ilusión e Po pois iso estar en conexión tamén desde desde aquí agora mesmo na Galiza sí. e eh, eh, bueno pues esa conexión entre entre povo sobre todo Barcelona galita e que queres que se conte con todo bueno pregúntame porque ou encantado de contarvos contar sí, pre, pre, vosúche sí. había, había un persoa que, que defendeu o teu traballo como bueno moi ben é único sí. demasiado má de, moi ben y ademais puxo en, en valor o traballo que, que ten moitísimo que ver coa co feminidade e eh, co, sí. con esa descripción extraordinario chámase Ángela Ángela Lema. Ángela, eh, por suposto, eh, que maravilla. Que, que ademais dixo que despois dixo despois bueno, concluiu que dicir que eu desconfiaba que podía ser. <risa> Que debe te querer moito Ademais de que Disfrutou Non sei, debullando o traballo teu E ademais poñendo en valor Esa escritura Ese valor que ela lle deu Tiña moito que ver co, co, Coa feminidade, co, coa muller Sí, efectivamente. Bueno, mire, me estás me hablando d'un amor da miña vida, non Ángela Lema é unha persoa maravillosa que yeah. que coñecexo non sabía, de feito que estaba que estaba aí, ou, bueno, que defendeu así o, o poema tanto. Eh, e eh, non me sorprende porque bueno, é é unha persoa que que leva o feminismo dende, bueno, na súa propia peleu tamén. Eh, esí, eh, a verdade é que de Ángela teño teño partillado moitas cousas, aprendido moitas cousas, de feito, bom, eh, coordinamos xuntas, sí. fai uns anos un libro, un, un libro de estudos de María Raimondes, e agora estamos tamén, de feito, con Xerais, os dous libros saen con Xerais, eh, coordinando un libro sobre sobre amores, eh, alianzas, en monogamias, que, bueno, isto é un adianto que vos fago, que sae para abril, pero, bueno, non me dame moita alegría que, que me fales de Ángela, porque para mí é unha persoa importante Na, na vida e que ten un ollar ademais moi solidario, moi moi feminista, ¿no? Moi de compartir, moi de colocar, por suposto, as desigualdades en riba da mesa. Eh, eu creo que compartimos moito poes ideais, por suposto, pero sobre todo eh, este aquel poético, non este este sentir poético que, que creo que, que la tamén ten de feito bom, veño de, de prologar o seu libro, eh, o seu primeiro libro, eh, que se chama Excéntricas, que saiu con un editorial que se chama Fetiche, e fai pouco estivo aquí en Compostela, eh, presentando eu a compañenas con con Vanessa Glancell tamén que a editora en na librería d'aquí de, de, de Lilith en, en compostela e E si si que me comentou despois non que estiverá pois pues, nunha fea que creo que teche te des enorme non, co, mm. debatindo o tema dos poemas sí. ahora que imaginarvos non ali nessa diáspora eh, tantas persoas en Barcelona é eh, eh ben bonito non que eh, sobre todo polo traballo que facedes pola labora non de recoñecer pues iso mm, a cultura galega a poesía manter cada ano. Moitísimas, eh. moitísimas <risas> sí. levamosísima gracias por por por esos pues, eh, pero que, que non son merecidos, son máis merecidos os vosos porque porque son os que dan valor a nosa, a a a nosa inquietanza, non? Que que claro. eso despois de 36 anos que haxa xente como a ti que que que bueno. nos fai nos fai felices coita. Ese teu traballo, acabas de decir que que, que é o primeiro libro de de Ángela. Si, Ángela sacou un primeiro libro Excêntricas chamas, eh? E sí. con Sara Villar. Sí, sí vale, pues, un libro a 4 mans. Tenemos uh -huh. tenemos que te, tenemos que entrevistala, <risas> hay que buscarla otra vez. Claro. Sí, sí, sí. Claro que sí. Así que no volo con todo ese día, cachi. <risas> no, no. bueno, bueno, estaba estaba muy ocupada por dentro porque después claro. eh, eso fixemos esa celebración o venres e despois tiñamos a a aposta en valor precisamente e ya comunicación claro. o sábado, non? Y ela non pôde Pero bueno, vale. que eh, okay. Disfrutamos moito coa lectura con ese traballo que te eh, oh, eh, Cortiño, pero Cortiño, inmenso, claro. inmenso de, de de comunicación, de verdade. Oh, Eu, agora que, que... si, sí, é unha cousa pequeniña, porque claro, é un poema só, pero pero bueno, moi emocionada e máis Está. gente que leva de 35, non, anos sí. lendo poesía, 36, e, sí, 36. 36 incluso Saborrova Baun. <risa> bueno, non es no. que ter unha ollaha importante. A sí. Agradezo xe moitísimo a tua participación no programa noso de hoxe, que, eh, pero quero falar da tua creatividade, sí. sabemos sí. De, de, de que en poesía pues te, te, te, por lo menos sabemos de co comunicación que nos dixo, Ángela non no sei quem, pero sei que nos dixo que Corrente dos que cemento, todas sí. as mulleres que fun, eh, sí. eh, eh, tamén me parece que diáspora de amor do amor valea, valea sí. efectivamente Wow pois pues, si, sí, fuches telón xe, xulio, porque <ríe> fíxate Correntes de cemento foi o meu primeiro poemario que sí. casi me enconto con él porque bueno ve muy bueno una cosa foi un comezo así bueno una cosa peque rechiña e un intento de, de algo un compartir algo pero bueno quedabe muy lonce si sí. mm. sen muito muy boa estrutura sin bueno muito traballo aí pero bueno foi o principio mm. eh logo todas as mulleres que fun, efectivamente, foi efectivamente hoy un libro que aunque lle teño moito cariño hai disculpa que me escoito agora en eco? agora é mellor, mm. sí. Si. E, e nada, todas as mellores que foi, a verdade, que foi finalista, máis nos premios uh. da LGA, sí, entre sí. en ventas literarias, bueno, tivo moito éxito a nivel, bueno, pues, eh, así cultural, e iso mm. me fixou moi unha moita ilusión, non? Porque, claro, moita xente chegou a él, ainda que se editaba tamén unha editorial así moi pequerretiña, que se chamaba Corsarias, mm. e tiña un proxecto interesante porque, digamos, como que co, co que saían, no, cos libros que saían, pois editaban outros libros. Bueno, era unha cousa moi pequeñeciña, pero chegou a moitas mans. De feito, mm. xa se está pedindo, no, pois unha reedición de todas as mulleres que fun e eu pois estou deseando que saia adiante. Sí, sí que é verdade que agora en abril sae un, un poemario meu, estou moi contenta en Madrid, ah, pues, é, un, é un poemario en, bilingüe, perfecto. En, en, en, en abril, pois nesa época abril, te, sí. nesa época teremos que poñeros en contacto para que nos fales dele. Jo, moitísimas gracias, sería, <risas> sería estupendo. E claro. aparte un, un poemario que me falle moita ilusión porque é en bilingüe, non? En, pues, en galego, en español. Habías... Sí a a a mellor avía de de mirar para que poideres chegarte precisamente aquí a Barcelona porque claro. en abril, porque en abril facemos a, a festa da rosa e además é festo do libro. E entón o sea, es, esa época, esa época poñes un usted, Claro. Ah, que bonito, pois pues sería, habría que falar coa editora de Madrid, pero por suposto, eh, sería fermosa, aparte, bueno, Barcelona é unha cidade que, bueno, moitas da rede que hubo, quero non, a sí. miña rede vive, vive en Barcelona sí. E agora mesmo marchan unhas amigas a traballar ali E é unha cidade que, que visito habitualmente que sí, conheço, pois, e, bueno, pois Encantaría me Anota, anota, anota, o, anota ese, ese mes de abril para poder a chegarte aquí sí. Porque entre sí. cualquier asociación da que temos aquí en Cataluña Seguro que intentaremos poñer unha sí. mesiña Para que tú poñes el o libro eh, eh, Que ese día da festa da rosa Poidan mercar ese libro E eh, tú asinal, wow. asinalo ti Eh, y, y, eh, recibir oh, unha rosa. Oh, recibir unha rosa, que bonito. Sí, o San Xordi, no, ¿no? va, va, <risa> exactamente, vas, vas a disfrutar, seguro que vas a disfrutar. Qué ben. A, anota, anota, o San Jordi Pois pues, si, sí, bueno, contanos, que contanos sí, do do diáspora do amor tamén. Ver, vale. Bueno, pues, Diáspora do Amor valia é un texto curioso porque bom, eh, con María Rosendo, eh, ah. outra poeta galega. E eu, daquela moraba na China, fíxate, eu estiven sete anos vivendo en China, traballando en diferentes universidades, ali una Manchuria, en no norte, luego logo fun baixando eh, cerca de Xanjai, Nanjing, bueno. E eh, foi curioso porque ese libro escribiuse eh, vía e email foi foi moi interesante e nos mandábamos audios en entón María Rosén me mandaba un poema e eu lle respondía ese poema que foi non foi cousa fácil porque Caral. claro era un poema pero que se teña que adaptar como unha resposta era unha especie de, de pistolario non? era interesante porque bueno era una voz poética diferente que falaba pues de de un, de un amor diverso, que no puña cancelas, un amor entre mujeres, un amor, uh -huh. bueno, eh, que falaba de bueno, de, de intentar superar, ¿non? esos amores románticos, estas uh -huh. cuestiones, bastante ambicioso por ahí, pero creo que conseguimos algo ben bonito, non crear esa figura de amor balea, ¿no? como un uh -huh. amor que no... bueno, si sí, estivo ben. E nada gañou un premio de Ilias Sargas ou de Malpica, non sei se coñecen. Si, si, sí, sí, sí, eh, A última eh, me parece que fora Andrea, a, a, a, a gañadora Andrea. Sí. Me, me uh, parece que que fora Andrea. bueno, este a ganyadora sí. foi Diana Kuric, que é unha rapada primeiro poemario además. E sí. que pinta moi ben, Andrea que... Fernández Maneiro foi o do ano anterior. Ah, pois pues mira, sí, mira sí, Andrea sí. Fernández Maneiro, si. Sí. Si, sí, si, sí, si. Sí. Cara, pues sí, pues o, con, con Caldeirón se publicou ese libro mm. y aparte estamos moi contentas porque bueno, salemos segunda edición y de feito sempre que falamos co editor din que que que un dos libros que máis se vende, que se move moito, então, bueno, pues unha alegría tamén porque o premio tamén de Illa e pois que teña tanta historia tamén, tanto recoñetemento. Por iso decía ao principio, non? Que a laoura que facedes vos é importantísima, non? Eh. Porque grazas a vos estamos nos podendo escribir, podendo, podendo compartir, non? Claro eh. que sí, claro que sí. Así a verdade é que é claro. unha composición extraordinaria. Desde comezo, as alegrías mm. que temos como, como, como bueno, como oi que danza desde que fundamos esta agora pois pues, sí. de verdad que vai, vai é, é emoción No. Mira, escoita, dinos o título, por si acaso, e, e, e ao mesmo tempo escribirémolo no noso... Sí. No noso. Cómo vai a ser o título ese que, que, que dixete que ibas a publicar en abril? Pois pues mira, xusto, se eh, mandaron de editorial a, a, a primeira revisión que se di dí, ¿no? primera... sí. As... o título é Esta disidencia que habitamos. Esta esta disidencia que habitamos que vendo un verso que que escribín, vamos, no confinamento, que, que, bueno, fixo moita ilusión porque publiquei non alguna revista, alguna cousa así porque reciña, e de repente un día apareceu eh, grafiteado nunha das paredes de Compostela e chamoume moiita atención. E o verso era dun poema que dedicara a Begoña Camaño, unha superescritora e amiga que sí. que bueno, faleceu, sí, por desgracia. Sí, sí, Y, y a ese poema pues, en ese poema para Begoña dicía algo así como que se fa a pandemia esta disidencia que habitamos ¿no? como bueno, pues Caray. esta forma de vida que temos moi bueno, que intentamos levar que ás veces son os camiños máis longos, como diría Paula Carballeira pues, eh. pues, sí, pues, nos que le hicimos os camiños máis longos pois pues, que se fa a pandemia aío non no, no os covites y, y demás. Camiños longos, camiños difíciles que, que, sí. que, que bueno, que fan, fan que estas so, nosas sociedades tarde ou non sei, non poña, sí. se poña a, a tiro para decir, bueno, pues isto tamén existe. Claro, que, claro. É verdade que sí. Bueno, que é claro. un prazer, é unha honra estar un aquí na no nosa na no nosa radio hoxe. Escoita, mm, sí. de, despois tamén teño entendido que que mm, participas sendo de Marín, participas aí na, na, na zona da, do condado aí en Salvaterra en outros sitios así. Parece que o, o, o viño albariño atraite. Bueno, por si te No, moito de... do, do, do festival de poesía de Condado, pero eu non bebo viño, mira, non, xa, xa, xa, non bebo, xa, pero, pero, no... pero si sí que me atrae moito. É sí. unha broma, non? Si, sí, non, sí. sí, no, no, claro, eh, interesame moito pois pues, os os festivales vais onde, bueno, onde dá esa poesía, ¿no? Mm. Ponte que o, o Salvaterra, o Festival de Condado, hay que tirarse un poco as orellas, sí. porque bueno, a poesía empieza a tener un segundo lugar y agora máis os concertos teñen máis presencia, ¿non? Pero mm. sí que é verdade que bueno, o Festival de Poesía de Salvaterra é, é un de esos momentos do Grao, además, empieza mm. bueno, sempre a finais de agosto, principios de setembro, que hai que acudir, no o Festival mm. de, de do Condado. Dodocondado. Eh, como tantos outros no país, que temos un montón... A, y... a, falando de tantos outros, un do que seguro que, que, uh -huh. disf, que disfrutas aí en Noia con, con, con Manuel, non? É dicir, eh, ese de... me parece que... do século XX, me parece que... que o século XXI... Uh -huh pois mira, non pues. no, no coñezo tanto, pero si sí, eh, eh, o festival do século 21, pois non coñezo, o sea, no, era, yo... era algo que fixera, sei no porque todos os outros Manuel que, que Manuel Ropes Rodríguez eh? coñeces, pois faloume de, de a cidade da na poesía galega ah, do século 21, si sí. sí. Wow, fai moito tempo, efectivamente, igual que lo xa, na que participei, claro. Claro, claro. Falarme sí, sí, Manuel sí. López Rodríguez, que que tamén sí. pa, pa, parece que participa en todos, casi todos o está gañando últimamente. Sí, últimamente sí, bueno, pues... Para, para Evo, <risas> claro. igual que a ti, tamén, si non fora de... Evo, bueno, dos premios, iso é tan relativo, pero eu penso que é interesante, non? Pois pues que se escoiten voces, que saian que, bueno, que eh, me parece moi interesante iso, non no tanto gañar premios, ou non sino como hmm. que se mova, non? Que asa claro de todo, que é sona diversidades, que es esa, que sesa, es bueno, pues, unha cultura poliédrica, non, que apareza moitas reflexións e as antoloxías, bueno, me pirran, claro, esta de 13%, de Chanda Pólvora, que saíu, mm. foi falando de festivais, San Antón Lopo, non un referente, bueno, temos de respirar Compostela, que ultimamente mm. eh, eu pude asistir a, a varios deles e bueno, son espectaculares, non, a nivel festivais, a nivel mm. a nivel territorial, a nivel, bueno, abría que que darle volta a certas cuestións, non? Pois pues, bueno, que parece que os orzamentos e bueno, os ánimos, as enerxías van a, a pior, pero traballar seguir todavíaando aí para que para que bueno, pois pues, como os Bosos, ou ¿no? como estes que dos que falamos sigan en pé e e a nosa cultura xa gambe, vale. claro, a nosa lingua. É, é unha heredicia, de verdade, e que agradece xa moitísimo, <risos> que te Oye, moitísimo. a teño xa a última que, que quero dicir, sí. que, que aos nosos ointes non saiben e que é importante. É, sí. a, um, hai un poema teu que, que, que está musicado, non? un videopoema, me parece, eh? un, que, que sí. dixeronme que, que precedente o que comentabas antes, ou todas as mulleres que fun, non? Sí, todas as mesas que funo, efectivamente e sí, un premio que ademais por Barcelona se moveu porque nos deron tamén o sea, un premio un video poema que se moveu porque nos deron un premio en Barcelona sí. un festival que se chamaba Bauman e aquí no país, en Galiza tamén nos deron bastantes premios con ese video poema e eh, eh, bueno, esto é unha parte importantísima da miña vida poética e cando consuntamente con Raquel Rey creamos unha un colectivo poético feminista bueno, audiovisual e demais non sei moi ben como chamalo, que se chaman As Candongas do Quirombo, sí. agora mesmo está moi parado desde que eu marchei, pois a vivir a Asia e tal, e eh, eh, parámolo, pero, bueno, justamente Raquel Rey está en Barcelona vivindo, mira que conexións, uh -huh. e eh, eh, adícase, pois, pues, a facer documentar, e ser directora de cine, edita moi ben, e unha unha um, desas de persoas que que seguir, Raquel Rey, tamén vos podo pasar a contato se si algún vez queredes entrevistála, e uh -huh. ese videopoema eu xe teño especial cariño, porque nese libro de todas as mulleres que fun, e a un DVD, non? Detrás, ao final do libro, que, que podías... ¿no? para cada una das personas que compraba o libro y e e importante, non, porque bueno, aparte traballa un pouco tamén o tema das corporalidades, non, un pouco de pois, pues, bueno, pois pues algo de de que todas e todo sentimos cando cando, bueno, pois pues, cando vivimos situacións, non, ao mellor de, de bueno, desamor diría ou bueno, inestabilidade emocional, bueno, ese vídeo poema teño yo muitísimo cariño, sí. Pois... Que ben, bíxelo en entón, todo Sí, que... sí, temos, temos que, que... editarlo aquí no nosa radio para que a xente escoite, claro sí, que sí. Sería bonita que pudiera sí. escoitar e ver, pero... Claro, bueno, agradecerche moitísimo. Por cierto, outra cosa que te quería comentar, sí. que, que que algo me documentei con respecto a ti, que sí. teño un amigo que se chama Suso Díaz, e que me sí. parece que ti tamén fucho colaborador sí. con él nun traballo que fixo con respecto a Rosaría de Castro, non? Sí. Ah, ah, ah, efectivamente, sí. De Rosalía de Castro, hay mucho tiempo, también. Sí. Es verdad. Bueno, claro, hablando contigo me estoy sintiendo cara de ella. <risa> 150, sí. me parece que el 150 sí. cantares para Rosalía sí. de Castro, ¿no? Efectivamente, 150 pues susilios, su. efectivamente. Su, su, efectivamente fue fui él y, y de y de esta, de esos trabajos que merecen apenas destacar. destacar no, no, eu destaco precisamente por eso porque como o ser sermos Rosalía de Castro de Cornellá la claro. pues me lembrei. Bueno, caravillo, caravillo. Muchísimas gracias. Bueno, uh, Julio, muchísimas a vos, aquí especialmente, por bah. lo cariño, por lo afecto, por, bueno, por, por, por todo isto que estás facendo E y, y sempre comigo para o que precisedes. Moitísimas grazas por, bueno, pues, por la conversa de hoxe. Vale. Para nos é unha honra terte, además, uh -huh. na nómina de persoas que participan con nosotros é interesantísimo. Uh -huh. Despois o noso técnico esto recollo en podcast e eu tamén o edito na nosa página uh -huh. e mandar Perfecto. eixo como se si fora un, un, oh, un audio, vale? Moitísimas grazas, Julio. No. Fai falta que vos lea algo ou xa deixamos aquí? Non, non, se si nos leese un agasallo máis. Sí, pois pues, o tengo que preparado. Pois, <risas> pues, Veña, veña. Cando o noso técnico ponnos algo de música de fondo Seguro que, ademais, isto axuda Para que o oh, sea Seja máis sagrable, claro Posible un prazer a ti no... tes oh. Incríbel, pero certa De onde ves que pareces de mentira Así sucedes Como calquera outro abismo Pensar que existía xa Sen eu intuilo, Mentre xeo existía, sentí sabelo, camiñando cos mismos ritmos, quen sabe se os mesmos soños. Coa punta da tua lingua, na punta das linguas homes, homens, doutras mulleres, que quizás tamén eu ubiquei nese momento con outras caras, sorrisos e, de seguro, outras mentiras. Que cando chegou o medo, se eu a forza daquelas mil mulleres arando, 3000 levantando pinares, cinco mil sachando serrajotos inmensos, e así, confeso, tamén sentín que as luces da noite xogaban cos fruitos, e souben que non se podía morder sen antes admirar un pouco a súa beleza. Así sucedes ti, como un pestanexo, como un deseso grande de reinventarnos, como as horas que pasan correndo teu lado, e de pronto é de día, ou é de noite, e a quenlle importa... Sucedes así, con certa tristeza nos ollos que negas o cunha man tímida que xúa entre as miñas mán secas. Sucedes libre e poderosa, como un viase o no deserto do Gobi, como un camiño enteiro motocicleta polos montes de Vietnam, como un café de media tarde, como o fusir dunha casa sen cartos nos petos. Así, apeteces enteira, como el flacón de un bepín dun poema, Hace doce, deliciosa, pero sen culpa, por favor, que te escoito en cuatro idiomas, y creo me escalando ceo Y así, fun intuindo refusio, y vinme durmiendo en calquera somier, o ar libre contigo, no chan de calquera bosque. ¡Ay, qué bien! Que... Eso no me... Vamos, eso é, pois si pero tamén sentimento, unha cousa oh. extraordinaria. De verdade, gracias, Julio. gracias, gracias a ti. Gracias a ti, un placerazo e bueno, agardo poder, bueno, vermonos, coñecérmonos en persoas. Anotate so ese veñas... so San, Jordi, non? Pois pues, San Jordi, eh, pues <ríe> con, con previsión intentaremos que todo que se faga. Claro. Eña. perfecto. Bueno. Un aperta enorme moito. se paran en contacto contigo os da asociación, sí. se non xa xa avisarén eu, eh? Vale, perfecto. Iso de menos un oh, eh... premio, <ríe> gracias Julio eh, aper un aperto enorme, chao luego. despedimos a Andrea con esa música que se asona pensaba de te comprar esos que me vendes esos peitos que me vendes ayala, la, la, la, la, la. de pratas, o teu corazón non chora, o meu tampouco se mata o meu tampouco se mata, Ia, la, la. La la la la